Peça, e lhe será concedido. Livro dos Abraãicks. Capítulo 7. Você está diante da linha de ponta do pensamento. Gostaríamos de nos referir ao lugar em que você está como a linha de ponta do pensamento, pois é onde você está, em seu corpo físico, em seu ambiente físico, tendo sua experiência física, você é a mais distante extensão do que somos. Tudo o que foi antes culmina no que você é agora. E assim como todas as suas experiências, do momento de seu nascimento nesse corpo físico até agora, culminaram no que você é agora, tudo, que tem sido experienciado pelo tudo o que é culminou no tudo, que agora está sendo experienciado na vida física do planeta Terra. Como toda pessoa no planeta está tendo experiências que provocam seus desejos de nascer, um tipo de massa solicitante está acontecendo, que literalmente para a evolução de seu planeta. E assim, quanto mais você interage, mais suas preferências pessoais são identificadas e radiadas, quanto mais suas preferências são irradiadas, mais são respondidas. Assim, um poderoso fluxo da fonte de energia agora está sendo estendido à sua frente, do qual sua individualidade e preferências pessoais serão recebidas. Em outras palavras, por muitos terem vivido e estarem vivendo, e por causa do poder que emana de muitos de seus desejos, o bem-estar de sua futura experiência ganha lugar. E, da mesma maneira, seus desejos irão, em contrapartida, prover um fluxo de energia para que as gerações futuras se beneficiem dela. Se você pode desejar, o universo pode produzir. Se seu envolvimento em seu tempo e espaço-realidade inspira-lhe algum desejo sincero, então o universo tem os meios de prover os resultados que você procura. Por causa de sua habilidade de expansão a cada desejo realizado anteriormente, a expansão se torna empolgante para os que entendem esse poder, mas é absolutamente normal para os que já entenderam e mantêm a expectativa do bem estar fluindo constantemente em suas experiências. O fluxo do bem-estar flui mesmo se você não entenda, mas quando você conscientemente se alinha com ele, o empenho de sua criatividade se torna muito mais satisfatório, pois você descobre que não há nada que você desejar que não possa realizar. Funciona, quer você entenda ou não. Não é necessário que você entenda completamente as complexidades desse ambiente eternamente em expansão para colher os benefícios, mas é necessário que você encontre uma maneira de ir com o fluxo do bem-estar que é estendido diante de você. Nesse intuito, oferecemos essas palavras, há apenas um fluxo de bem-estar fluindo. Você pode permiti-lo ou resistir a ele, mas ele flui de qualquer forma. Você não andaria numa sala iluminada procurando por um interruptor escuro. Em outras palavras, você não ficaria na expectativa de descobrir um interruptor que cobrisse o brilho da luz de uma sala, você encontraria um interruptor que resistisse à luz, pois na ausência da luz não há escuridão. E, realmente não há uma fonte de maldade, mas pode haver uma resistência que você acredite ser divina, assim como não há uma fonte de enfermidades, mas pode haver uma resistência ao bem-estar natural. Sem perguntar, você não receberá a resposta. Às vezes, as pessoas cumprimentam Esther por ser capaz de receber a sabedoria dos Abraham e por transformá-la em palavras escritas ou faladas para que outros vivenciem e recebam o benefício por ela. Também nós somamos nossa apreciação a isso, mas também queremos sinalizar que as recepções de Esther e a tradução de nossa vibração é apenas uma parte da equação. Sem as perguntas, não poderia haver respostas. As pessoas de seu tempo são dramaticamente beneficiadas pelas experiências das gerações precedentes, pois através das experiências que elas viveram e os desejos que elas geraram, a convocação teve início. E hoje vocês são os na linha de ponta da colheita dos benefícios que as gerações passadas pediram, ao mesmo tempo, vocês continuam pedindo, e estão colhendo, e assim vai. Assim você pode ver como, se você achar uma maneira de permitir isso, há uma avalanche de bem estar à sua disposição, pronta a ser colhida, você está alinhado vibracionalmente com isso. E você não consegue ver porque, já que não há uma multidão na linha de ponta, não terá um monte de pessoas com quem conversar sobre isso. Nesses dias há algumas pessoas vivenciando apuros ou traumas e, por causa da forma como vivem, seus pedidos são intensos e pesados. E por causa da intensidade de seus pedidos, a fonte está respondendo gentilmente. Embora a pessoa que está pedindo esteja normalmente envolvida no trauma de forma que não está recebendo as respostas para seus próprios pedidos, gerações futuras, ou até mesmo as atuais que estão exatamente agora permitindo, estarão recebendo o benefício daquele pedido. Estamos falando isso como uma forma de ajudá-lo a entender, há um fluxo de bem-estar e de abundância de toda a sorte de coisas disponível para você todo o tempo, mas você precisa estar em alinhamento com o modo de recepção dessas coisas, você não pode ficar no modo de resistência e receber ao mesmo tempo. Abra as comportas, e deixe seu fluxo de bem-estar entrar veja si mesmo, exatamente onde você está agora, como beneficiário do poderoso fluxo de bem-estar. Tente imaginar que você está se deliciando com a fluidez desse fluxo. Faça um esforço para sentir-se como beneficiário da linha de ponta desse fluxo ilimitado e sorria tentando aceitar que você é merecedor disso. Sua habilidade de sentir seu merecimento do poderoso fluxo de bem-estar dependerá indubitavelmente do que está acontecendo em sua vida exatamente agora. Sob algumas condições você se sente completamente abençoado e, sob outras condições, você não se sente tão abençoado. E é nosso desejo que, lendo esse livro, você entenda que o estágio em que você se sente abençoado e tem expectativa de coisas boas fluindo para você, significa o nível do seu estado de permissão, e o estágio em que você não se sente abençoado, onde você não tem a expectativa de coisas boas vindo para você, indica seu nível de resistência. E é nosso desejo que, conforme você continua essa leitura, você se sinta capaz de liberar qualquer hábito de pensamento que resulta em sua não permissão ao fluxo. Queremos que você entenda que se não houvesse pensamentos de resistência que você foi assimilando ao longo de sua jornada física que não estavam alinhados com o fluxo do bem-estar, você seria, exatamente agora, um receptor completo daquele fluxo, pois você é, literalmente, uma extensão dele. Você e a forma como se sente, são os responsáveis pelo que deixam entrar em sua herança do bem-estar ou não. E enquanto aqueles a seu redor podem influenciá-lo mais ou menos, para permitir ou não o fluxo, isso é de responsabilidade sua. Você pode abrir as comportas e deixar vir seu bem-estar ou pode escolher pensamentos que mantenham você em conflito em relação ao que é seu, mas... Permitindo ou resistindo, o fluxo está constantemente fluindo para você, sem nunca cessar, sem nunca cansar-se, sempre ali para sua reconsideração. Você está na posição perfeita para chegar lá, daqui. Nada tem que mudar em seu ambiente ou nas circunstâncias que cercam você para que você comece a permitir deliberadamente sua própria conexão com o fluxo de seu bem-estar. Você pode estar numa prisão, você pode ter sido diagnosticado de uma doença terminal, você pode estar enfrentando falência financeira, ou pode estar no meio de um divórcio. Ainda assim, você está no lugar perfeito, exatamente agora, para começar. E queremos que você entenda que isso não vai requerer uma grande quantidade de tempo, pois isso requer apenas um simples entendimento das leis universais e uma determinação de se mover adiante para o estado de permissão. Quando você dirige seu veículo de um lugar a outro, você tem a consciência do ponto de partida tanto quanto a consciência sobre para onde está indo. Você aceita que não pode chegar lá instantaneamente, você aceita que percorrerá a distância e, com o tempo, você chegará a seu destino. E enquanto você se sente ansioso por chegar lá ou mesmo cansado da jornada, você não se desencoraja no meio do caminho de forma a voltar para o lugar onde estava no início. Você não dirige de volta e adiante, de volta e adiante do seu ponto inicial para o meio do caminho e finalmente entra em colapso nessa jornada sem fim. Você não anuncia sua inabilidade em realizar sua jornada. Você aceita a distância entre seu ponto inicial e o lugar onde deseja estar, e continua se movendo em direção de seu destino. Você entende o que é necessário, você faz. E queremos que você saiba que a jornada entre onde você está e onde você quer chegar, em todos os termos, pode ser facilmente entendida.